Mintha csak annak az O. Henry novellának a szereplői lettünk volna. Félretettük egyéni preferenciáinkat, legalábbis egy időre, de ettől még a nagy, életbevágó kérdés továbbra is ott állkodott körülöttünk, megválaszolásra várva. Aztán valami rettenetes történt, ami ugyanakkor nagyon megkönnyítette a döntésünket.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 hogy melyik városban éljünk, luxusnak tűnt ahhoz képest, hogy egy szerettünk meghalhat.